Al-Rahman, malik Yawmiddin din na'budu wa berdoa, nasta'in Ihdinas bertanya, Siratul Mustaqim, Siratul Ladin. an'amta alayhim Ghayril Airil alayhim عليهم, wal Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. wa Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Wa la rabbi syrah li sadri wa yassir li amri Wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair Wa la hawla illa billahi al-ali Fadil, Tuan Imam, Tuan Bilal Seterusnya kepimpinan, jawatan kuasa Tadbir, pengurusi, setius Her, Undah hari seluruh jatuan kuasa, ketua-ketua biro, para jemaah muslimin Muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin-hadirat yang dikasihi sekalian. Kita rafakkan syukur kehadirat Allah SWT kerana Allah SWT masih lagi memberikan kesihatan yang baik kepada kita untuk kita terus meningkatkan abudiyah perhambaan kita kepada Allah SWT dalam segenap amalan dan kegiatan harian kita. Mudah-mudahan akidah dan keimanan kita berterusan bertingkat kepada Allah Subhanahu SWT. Jadi bagi mengisi ruang masa kita selepas daripada solat maghrib ni, insya Allah saya akan buat sedikit pengisian. Seperti mana yang dimintalah oleh sahabat saya, saudara Muhammad Nuh. Jadi saya maklumkan kepada dia, saya ini, itulah macam yang saya dah sebut kepada dia. Sekadar kemampuan saya lah. Walaupun ada... Tauliah pun jarang Encik Omar. Jarang. Itu pun pasal kawan-kawan. Pergilah ambil tauliah. Pergi-pergi dapat. <tid> tak ada masalah. Tak banyak sekali-sekala, sebulan sekali-sekala lah teramah. Di tempat saya, di kampung Sunturulangat lah, tempat saya menetap. tu biasa saya rujuk apa yang telah dipelajari dalam kelas lah. Jadi hari ini insyaAllah kita cuba mengupas tafsiran surah An-Nas. Ha kalau dekat saya ni saya suka buat juzuk am surah-surah juzuk am. Ha, tapi reverse angle daripada belakang pergi pergi ke reverse lah maknanya daripada belakang tunduh. Ha, biasa Ustaz start daripada depan ke belakang eh ha, daripada depan ke belakang. Jadi surah juzuk am ni kita biasa baca dah. Ha, boleh jadi mungkin belum tersingkap lagi di kalangan kita ni akan hikmah dan kelebihan serta kebesaran dalam surah ataupun kandungan kalam Allah SWT yang di di kategorikan kepada surah-surah kecil ini surah-surah pendek. Oke okay, surah An-Nas uh, a a'udzu billahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas miswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wal nas katakanlah wahai Muhammad Aku bermohon perlindungan kepada Tuhan pemelihara manusia rajanya manusia sembahannya manusia yakni dari kejahatan bisikan syaitan nan sentiasa tersembunyi yang membisikkan yakni kejahatan di dada-dada manusia dan mereka itu adalah dari kalangan jin dan manusia. Jadi surah ni tuan-tuan kalikot kaidahnya Penyampaian saya hari ini Insya Allah mudah-mudahan Kita akan ambil sedikit manfaat Daripada aspek bahasa yang ada dalam Surah An-Nas, kemudian kita bincang Tafsiran ini sedikit sebanyak Kebetulan saya dua minggu lepas Dalam kelas, saya masih Lagi sambung pengajian ijazah di Fakulti Bahasa lah Bawah Jabatan Masa Arab di UPM Dr. Raouf, tuan-tuan kena Dr. Raouf petang-petang Dr. Raouf Azhari ya, Ustaz Azhari, Hassan Azhari kan Anak dia lah. Dr. Raup Hassan adik pada ketua pemantan ketua Polis Negara. Kan? Tan Sri Musa Hassan tu. Dia maklumkan dalam kelas supaya setiap pelajar kena cadangkan satu tajuk untuk dibentangkan dalam seminar nanti. Jadi salah satu tajuk yang saya kemukakan kepada dia dan dibincangkan dalam pembentangan adalah berkait apa dengan benda ni lah. Iaitu kita orang ni luah lah, terpaksudun bahasa. Jadi tajuk yang saya kemukakan ialah Ta'allumul Lughah Al Arabiyah biwasitatidirasatil Quran fi masajid wal musallah. Pengajian bahasa Arab menerusi Al Quran di masjid-masjid dan -masjid surau. Tapi kalau ikut mulu-mulu tu panjang tajuk tu saya Masjid-masjid dan -masjid surau-surau perkampungan. Tapi dia kata tak payahlah kampungan tu umum sudah. Mana bentang-bentang-mentang lulus boleh dibentangkan dalam lama pun dalam seminar. Ah ha, siaplah. Lebih kurang 10, 10 pages kertas kerja tu. Tak tahulah macam mana nak bentang. <laughs> tak pernah bentang pun dalam seminar kan. Tapi lulus kertas kerja tadi kata okey, excellent. <laughs> Maknanya benda tak ada tak ada besar sangat pun, tak adalah hebat canggih mana pun. Cuma bila bila cadangan saya tu modul yang dikemukakan tu ialah bila mengaji tafsir, Yaitu mautu ataupun subjek utama yang digunakan di surau-surau masjid ni setidak-tidaknya guru memberikan peluang kepada ahli jemaah masjid dan surau itu untuk memberikan mereka manfaat bahasa. Biasa kalau kita mengaji tafsir kita akan balik dengan manfaat tafsiran bahasa. Makna-makna dan mesej-mesej yang tersembunyi yang yang Allah Subhanahuwataala sebut dalam al-Quran yang mungkin tidak tidak tidak tergambar secara tersurat enggaklah dikupas di, di secara mendalam lagi benda-benda tersirat kan kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala itu tapi aspek-aspek bahasa tu jarang dikemukakan. Sebab saya sebenarnya pantang tengok whiteboard tuan Saya dah dapat whiteboard saya Saya buat kuliah subuh on tempat saya ngaji dulu siap-siap siap, -siap, siap baru cerita tafsir. Mana sekurang-kurangnya balik nanti dapat tahu makna perkataan Quran tu dan boleh apply kan. Nanti kita tengok satu persatu. Okey. Maknanya dalam peringkat awal pengajian tafsir itu kalau sejam 15 minit tu kita bincang tentang bahasa lah. Kita bincang tentang bahasa perkataan-perkataan apa makna perkataan dia. Apa fungsi perkataan tu. Macam mana kita boleh perkayakan makna perkataan tu. Macam mana kita boleh bawa perkataan tu untuk kita memahami bahasa Arab tu. Pengkuran tu dengan lebih mendalam. Terus so, perasaan perkataan-perkataan tu kalau kita dapat keluar satu persatu. Satu persatu. Dia akan memudahkan kita dan mungkin boleh jadi menambahkan pengetahuan kita tentang bahasa bahasa Arab tu. Bidang saya lah. Bahasa saya ni bukan pengajian Islam. Dulu diploma pengajian jenis Islam lah. Basis itu dah ada. Okay. <coughs> Jadi kalau tengok dalam aspek bahasa tuan-tuan. Surah ni ataupun sebelum aspek bahasa saya nak ingatkan sedikit kepada diri saya dan diri kita semua. Biasanya surah An-Nas ni kalau kita baca lah. Kebiasaan saya berujuk kepada guru saya bila kita baca. Ada satu booby trap. Jerangkap sama kat sini. Kalau baca lah. Kalau kaitan pembacaan. Sama macam Bilal, bila Bilal memelawangkan azan Dia terpengaruh dengan Huruf-huruf, huruf-huruf tertentu Macam kita, kita baca surah tu Ikhlas Kul huwa, kul huwallah Oleh kerana lam taglis tu, lam tebal tu Dia lam tebal Dia telah Mempengaruhi sebutan waw tu Waw di atas Oleh kerana lam taglis, dia jadi waw pula Kul huwallah hu'ahad Tak betul tu sama macam kita takbiratul ihram. Lekana lam lam takhlis kita jadi Allahu akbar. Sebenarnya Allahu akbar alif di atas. Ah. Jadi dalam surah ni pun ada buvi trap juga, ada jangka sama. Allazi waswi sufi. su. Oleh kerana suat tu ruk tebal dal tu jadi dad. Sudur. Bukan kan sudur. Su du. Du dal dan macam macam saya sebut tadilah muazzin asyhadu anna muhammadar rasulullah le kena macam concentration juga ya. rasulullah bukan rasul rasul sin ni kena roh tu tebal mempengaruhi sebutan huruf sin jadi huruf sad ubah dah ha, perkataan perkataan berubah kita takut makna pun baru Berubah. Walaupun kita itikad, kita tak sebut Rasul pun. Kita sebut Rasul, tapi sebutan berubahlah. Kan? Macam ni jadi... Al-la-zi-yi-waswi-su-fi-su-duh. fi su -duh. Itu satu je lah, yang lain-lain tu tak berapa sangat. Ha, yang lain tu macam... Qul-a'u. A-a'u. Hamzah dengan... Ain. Walaupun dia punya... Makhras dia sama. Ha dengan... Ain apa adnal halqa adna kan bawah bawah halqum kemudian ha dengan ain wasatul halq pertengahan halkum ni wasal sempadan makhraj kat sini je tak ada sampai perut ada orang baca Allah sampai perut perut tak ada dalam makhraj yeah. baik dalam ulama lurah pun ataupun ulama qiraat ataupun ulama Quran pun tak pernah tak pernah jumpa saya mula-mula belajar ngaji Quran, hak ni je. Kita belajar lughah pun, ada ulama' lughah pun bahas tentang makhraj pun, dia tak ada sebut tentang perut. Maknanya hak ni je lah. Manda kul a'u. A'uzu. Itu a'u tu analah. ana lah. Ana a'uzu. Okey, nanti kita tengok pas pasal. Okay. Ayat pertama, kul a'uzu bi Katakan, wahai Muhammad. Maknanya, katakan itu... Allah yang berkata-kata Yang kena kata tu Nabi Muhammad Walaupun kena pada Nabi Muhammad Tapi fungsi Nabi untuk menyebarkan Ayat tu kepada seluruh Insan ataupun seluruh alam Maknanya bukanlah Tujuan ayat tu hanya kepada Nabi SAW semata-mata Jadi perkataan kul Biasa kita sebut dalam sebutan harian Qalan Nabi SAW Qala daripada perkataan Qal itu. Kan? Katakan cuma kul cool ni kata kata perintah kata perintah yang merujuk kepada muzakkar Mufrad ataupun aa, orang lelaki tunggal. Masalah dalam masyarakat dia ada dia ada dia ada aspek antara aa, tunggal, single, singular dengan double dan plural. Kita Melayu ada tunggal dengan ramai jamak lah. Inggeris pun macam tu juga. Ada tunggal dan jamak. Tapi Inggeris bahasa Arab ada tiga. Tapi biasanya kalau seorang kul. Cool. Kalau dua macam saya buat ni, buat teringat tadi. Ada, ada dalam surah Taha, izhaba anta dalam dalam dalam ayat tu lebih kurang macam tulah. Wahai kamu Musa dan Harun, izhab ila Firaun. Faqula. Maka hendaklah kamu berdua Kula. Tadi kul. Wahai Muhammad kul. Tapi kalau dua. Kula. Qaulan. Layinan. Naklah kamu kata kepada Firat tu. Dengan kata-kata yang lembut. Mana kamu berdua. Itu dua orang. Kalau ramai. Kulu. Macam imam ataupun khotib sebut dalam khutubah kan. Ya yuhan. Ya yuhan lazina amanu taqullah. Wa kulu. Sadidah. Wa kulu. Naklah kamu semua kata kata kata dengan kata-kata yang benar. Maknanya kul, kula, kulu, sama makna. Katakan juga tapi bezanya siapa yang memperkatakan tu? Seorang, dua orang, tiga orang. Itu kata kerja, kata kata kerja perintah. Maknanya kata kerja perintah qul. Pada mana-mana lain pecahan-pecahan lain ni biasanya ke dalam sebutan harian kita kita sebut qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalat Aisyatu radiyallahu anha qala ini dia berkata dia telah berkata fi'il mu fi'il lah, ataupun pasten tense lah. kan? kalau kalau yang pasten untuk perempuannya yang femininnya, nya qalat kan? she uh, she said kan he said dengan she said okey ataupun dalam perkataan biasa sebut dalam bila penceramah dia dah habis bercakap aku lu kau lihada aku ataupun saya berkata-kata dengan kau lihada dengan kata-kata ini wa astagfirullahilah sampai abe itu perkataan kaladok, okay? Itu manfaat aspek bahasa pertamalah. Ada yang keduanya perkataan a'uzu a'uzu ini adalah perkataan kata kerja mohon pelindungan. Biasa kita kata na'uzbilah na'uzbilah na'uzbilah a'uzbilah ha semua tuan, tuan semua mutakalim. Berujuk kepada orang yang penutur. Penutur pertama. Cuma a'uzu anaknya yang mohon perlindungan. Tapi itu, hu na'uzu billah min zalik. Na'uzu billah tu kita lah. Nahnu, nahnu kita nahnu na'uzu billah min, min zalik. Mohon perlindungan kepada Allah daripada benda-benda tu. Na'uzu, a'uzu. Kan? Itu pasal dia sebut perkataan ta'awus. Mohon perlindungan. Pelindung, Okey. A'uzu bi'rab bin nas. B ini kepada, tu pasal Ustaz kamu dia pernah ingatkan kepada kita Datuk kan, dia kata apa A'udzubillahimina syaitanirajim Kalau translation biasa, terjemahan biasa Dia kata apa, dulu-dulu kan Saya bohon Pelindungan Ataupun aku berlindung dengan Allah Daripada Syaitan yang direjam Bukan dengan tu Kepada, walaupun biasa B tu Atau perkataan B tu dia dengarlah azhabu ila hadhil madrasah bisayyarah saya pergi ke madrasah sini madrasah al-ikhwan bisayyarah dengan kereta dengan kereta ataupun menggunakan kereta tapi kalau kita guna aspek yang sama kita masukkan dalam terjemahan ni walaupun sama makna tapi sebenarnya makna mana pun lain contoh aku ataupun saya berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Bukan berlindung dengan Allah kalau kita berlindung dengan Allah sama-sama berlindung. Kalau berlindung daripada hujan, sama-sama dua bawah payung. Tu pasal tukarlah a'udzu billah, mana kita ataupun saya berlindung kepada Allah. Kepada Allah tapi daripada siapa? Daripada kejahatan syaitan. Mana a'uz ini mohon perlindungan. Itu betul pasal surah uh, An-Nas ni dia partner dengan surah Al-Falaq yang disebut sebagai surah Tain. dua surah yang mohon pelindung perlindungan pasal dalam surah ni memang ada ada partner-partner dia tersendiri kan kalau kalau surah surah-surah biasa yang memang ada partnerlah dalam al-Quran tu pasal bila cek dalam surah-surah juzuk am ni baru nampak baru nampak banyak contoh macam surah duha dengan surah eh surah ad-duha dengan surah al-insyirah Pakna tu. Kan partner tu. Mula-mula macam surah duha. Allah sumpah. Allah sumpah nak menjelaskan kepada Nabi Muhammad. Wa Dhuha wal lail izzah saja. Ma wadda'ka rabbuka wa maqalah. Kami tak pernah tinggalkan kau wahai Muhammad. Walaupun Nabi rasa sedih. 40 hari tak terima wahyu. Apa Allah ni dah lupakan aku kah? Kan. Nabi Allah kata. Ma wadda'ka. Kami tak pernah tinggalkan kau wahai Muhammad. Walaupun 40 hari tinggal ni ada sebab. Kan. Lepas tu Allah panjangkan lagi. Allah nak pujuk Nabi balik. Lepas tu sambung dalam surah Al-Insurah pula. Alam nashrah laka sadrak. Semua masalah-masalah-masalah kau, kami dah riliskan lah. Wawadakna angkawizrak. Dah habis masalah kau kami kami rilis. Warafa'na laka zikrakah. Kami tinggikan pula sebutan nama-nama kau. Itu sampai-sampai sekarang. Nama Nabi Muhammad s.a. Tak kira waktu pun. Orang laum ashadu anna Muhammad al rasulullah namun Nabi Muhammad Allah sebut sampai sekarang. Eh, kita sebut sampai sekarang. Okay. Tu dalam surah-surah lain. Surah Al-Fil tuan-tuan. Surah Al-Fil ni ada ulama sebut dia satu surah dengan surah Quraisy. Surah Quraisy tu bahasa surah Quraisy tu kita baca Li ila fi Quraisy. Satu bentuk perkataan ataupun satu bentuk ayat ni yang agak pelik sikit. Dia contoh macam kalau, kalau ikut translation biasa aa uh, untuk memujuk orang-orang quraisy Li'ilah fi quraisy ila fihim mana kami pujuk mereka ini dengan memberikan rihlatasyita'i wassaif ayat ni sebenarnya kesinambungan daripada surah alam apa suratul fil tu sambungan tu orang arab quraisy mereka boleh pergi rihlah syita' wassaif ni mereka bagi boleh boleh berkonvoi bawa barang-barang perdagangan sama ada pergi pada waktu syita waktu waktu apa waktu zam waktu musim sejuk ke, ke ke ke ke ke syam ataupun pada musim panas soif ke Yaman tak ada orang siapa nak ganggu pun Allah jaminlah ni aku bagi nak lembut hati kau ni bagi satu nikmat paling besar orang tak ada dapat masa tu apa dia kau pergi mana-mana tak ada orang nak kacau saya bawa balik serawak pagi tadi tuan-tuan flight pertama tadi sampai sini kita kita semenanjung naik naik inilah kita jumpa kawan-kawan IPT dan kita ada ada pertemuan IPT. Di semenanjung kita naik kereta tebang tapi UMS Universiti Malaysia Sabah dia tak naik kereta tebang. Dia naik bus tuan-tuan. Dia naik bus, dia trip naik bus dia dia kata dua hari satu malam kata dia. Daripada Kota Kinabalu sampai Kucing. Itu dia transit kat apa? Dia transit dua tempat Miri dengan Brunei. Memang saja dia singgah kat Brunei tu. Dia nak buat lawatan sambil belajar kata dia. Dia kata untuk singgah ke Kedua tempat ni dah 10 cop dia kata dekat dia punya pasport dia. Dia cerita kita habis bersidang semalam a pukul 3 tadi tak salah dia bertolak balik. Kerana dia nak kejar kan daripada tak kejar nak sampai Bintulu mesti siang dia kata dia. Daripada Kuching ke Bintulu dia kata mesti siang. Karena perjalanan Bintulu ke Sibu dia nak mengelak pada waktu malam. Dia kata apa? Dia kata ada something jalanan kan samseng rompak jalanan mana akan ada orang tahan. Macam zaman-zaman kita tengok cerita koboi ke zaman-zaman nabi tengah jalan, tiba ada orang blok. Tu pasal dalam Islam ni ada ada ada hukum bukan hukum hudud saja tuan-tuan. Dia ada hukum apa ni? Kit at-tariq kan dipanggil. Siapa yang merompak mencuri lain. Mencuri ini, mencuri ni orang kia pencuri ni dia segan segan dia segana mencuri belakang-belakang kan. Orang tak nampak. Tapi merompak lain tuan-tuan. Merompak kau depan mata ke? Kau nampak Kau Dia peduli apa dia? Bunuh ke? Dia rampas ke? Itu pasal hukuman merompak ni lebih dahsyat daripada hukum hadud mencuri tu. Kita asal tarik potong silang tu. Nanti cerita lain lah. Mana ada. Ada apa? Ada gangguan kat jalan. Sama macam orang Arab. Bagi Allah bagi kat orang Quraish ni. Keselamatan perjalanan. Pasal apa orang tak ganggu? Pasal bah perbahasan dalam surahul fil. Alam tarakaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil sampai habis tu nak ceritanya bila manusia nampak depan mata bila tentera bergajah abrahah ni datang menyerang orang-orang kuraisy -orang tak boleh nak nak cecah sikit kulit pun. Tentera gajah ni datang datang ke ke ke ke ke, ke, ke Mekah ni orang Arab Mekah tanya ini haiwan apa ni <laughs> Ini haiwan apa ni? tuan dia tak pernah I think I want 700 ekor gajah dibawa daripada Yaman. Macam buat kereta keballah tuan-tuan 700 tanker bawa daripada daripada Johor Baru pergi KL. Boleh tuan-tuan tengok tentera angkatan tentera Malaysia bawa 700 tangker. Hmm boleh buat. Kalau kalau TM buat macam tu memang dahsyatlah. Tak pernah buat pun. Tapi ini tentera dia boleh bawa 700 ekor gajah berjalan. Tapi tak usik pun orang Mekah. Orang-orang tengok oh dahsyat orang Quraisy ni. Lekin ke dahsyat itulah maka timbul rasa takut hormat mereka kepada orang Quraisy. Tu asal Allah kata ini salah satu cara aku nak pujuk tapi kau orang tak beriman juga. Tu Allah kata falya'budu rabb hadzal bait. Tak juga. Kan? Tapi lalas. tu contohlah. Banyak lagi surah-surah yang ada partner kan. Ini salah satu partner dia. Okey. Kemudian allazi wasfi sufi apa? min syarril waswas. Zambit dua tiga perkataan yang kita boleh min syarril yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala mohon kita berlindung ni ialah daripada kejahatannya perasaan was-was itu. Perasaan was-was tu Allah minta kita berlindung daripada dia. Memang Allah minta berlindung pada syaitan daripada itu daripada ini tapi antara yang Allah minta berlindung ni Daripada syar ini daripada kejahatan ni. Dua surah ni dua surah muawwizatah ini pertama surah al-Falaq minta kita berlindung daripada min syarrin naffasatil uqat wa min syarri hasidin izahnu bada dua kejahatan dalam surah ni Allah minta kita fokus kejahatan yang mesti dan wajib kita mohon berlindung kepada Allah ialah min syarril waswas kejahatan waswas -was. yang al khanas yang tersembunyi tak nampak tuan-tuan tak nampak benda ni yang saya nak bincang kejap sekarang ni perkataan syar itu kejahatan syar Ini perkataan singular perkataan plural dia ataupun jamak dia syurur. Perkataan syurur kan kita biasa sebut kalau mukadimah ceramah alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu kita puji dia siapa Allah Wanasta'inuhu, kita minta kita minta pertolongan daripada dia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kan wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu kita minta perlindungan, mohon minta pengampunan daripada dia Wanauzu bila, wanauzu bilahi min shururi anfusina. Dan kita mohon kepada Allah kepada Allah itu Perlindungan daripada syurur, daripada kejahatan kejahatan. Tapi ini syar' saja. Ini satu kejahatan mencari waswasil khanas daripada satu kejahatan itu kejahatan waswas -was yang tersembunyi. Tapi yang dalam doa tadi. وَنَعُوذُ min مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّعَاتِ أَمَالِنَا Minta berlindung daripada kejahatan diri dan pelin, apa? perlakuan kita. Min سَيِّعَاتِ Daripada kejahatan-kejahatan أَمَالِنَا kejahatan, Perlakuan kita. Ha, perlakuan kita ini kadang kita seronok buat benda-benda fasik sikit-sikit-sikit. Lama-lama dia menguasai diri kita. Itu yang kita nak mohon perlindungan. Kepada Allah supaya jangan dia... Menumpaskan kita, lama-lama Seronok tuan-tuan kan Bangun subuh lewat, sehari lewat Dua hari tak apa Tiga hari okeylah, dah, empat hari jadi amalan Biasa kita solat subuh Berjemaah, seronok Solat subuh berjemaah tuan-tuan saya pergi, saya pergi Tidur dekat Hotel Dormani Depan Masjid Jamik Sarawak tu Ada satu kedai Cina dia jual Makanan-makanan burger Dia buka kedai solat subuh tuan-tuan Tanya subuh setengah jam awal pada sini kan lima setengah tu ah lima setengah dah masuk subuh mana dah buka kedai lalu lima setengah dia tutup bila tuan tuan? dia tutup waktu asal kumpat kumpat tutup lah ayah pelik. kedai itu lah yang lain kedai itu suka tidah lah kan semacam mana kita minta belindoang daripada kejahatan saya nak fokusan tu perkataan syar itu pada perkataan kejahatan dan kemudian Allah di wahsfi sudur sudur ni jamak. Mayang yang mana waswas -was ini tadi yuwaswisu fi. Yuwaswisu satu perkataan fi lain. Yuwaswisu ni kata kerja. Yang mana kejahatan waswas -was yang tersembunyi ini kerja-kerja menimbulkan waswas. Yuwaswisu. Dia menimbulkan waswas -was pada mana? Fi. Kat mana? Sudur daripada dada-dada kita ataupun sodri. Sodri ataupun asodru sadru itu ha, dada satu. Sudur banyak dah ada kan dah ada dah ada kita semulah macam al afidah pun dah ada kita juga al afidah banyak dah ada dah ada kita dalam surah apa al humazah layun bazanna fil wa ma hutamah wama adraka mal hutamah narullahil lati tattaliu alal afidah yang mana narullah ni api Allah ni dia akan serang dia akan bakar afidah kita hati-hati kita ni kalau mufraq dia, Fuad. Orang nama Fuad tu hatilah. Al-Afidah pun sama. Afidah, orang tak sebut Afidah. Macam kakak kat pejabat saya, nama dia Siti Nur Afidah. Sebenarnya, Siti Nur Afidah. Mana tu sikit sebanyak berkenaan dengan, kalau kalau bincang lebih, mungkin boleh buat contoh-contoh ayat lah. Kita boleh tahulah. Mana tu dua tiga perkataan, yang kita boleh dapatkan maknanya. Okay. Kita tengok sikit sebanyak berkenaan dengan, Taksiran tu. Surah ni, yang mana tuan-tuan uh, dinamakan sebagai surah tunas. Uh, boleh jadi disebabkan pengulangan kata-kata perkataan anas An dalam ayat ni. Ayat ni ada ada lebih kurang enam, enam ayat. Daripada enam ayat ni, ada lima ayat yang sebut perkataan anas. An anas An ni, manusia-manusia. Dia punya mana kata jamak juga kata kata mufroh dia al-in al-insan ada juga surah al-insan dalam Al-Quran al-insan pun lain anas An pun lain manusia juga tapi mungkin ada dia punya meses ni yang kita tengok dalam anas An juga kan okay. nama nama yang disebutkan kat sini anas An okay kemudian uh, ulama mengatakan dalam surah saya rujuk dan tafsiran Al-Munir tuan. Campur-campur eh. saya, saya rujuk tafsir Munir, rujuk tafsir Amka ataupun rujuk tafsir Ali Aswabuni tu. Kalau tafsir, tafsir Ali Aswabuni ni banyak tentang balaroh. Dekat ujung surah tu dibincangkan tentang balaroh. Ketinggian bahasa yang terkandung dalam dalam surah ni. Okay. Dalam surah tu, dalam tafsir surah Munir, dia kata surah ni surah makiyah. Surah yang turun di makkah mana peringkat awal. Tapi ada ulama' ataupun... Uh, Ibnu Abbas dan Ibnu Qatadah, dia kata ayat ni turun di Madinah. Ini khilaf ulama' lah, dia bincang sangat. Tapi dia ada consideration dia. Masalah Ibnu Abbas kata, kejahatan yang terkandung dalam dua surah ni, yang Meseh yang terkandung, contoh macam dalam surah Tulfalaq tu. Dalam surah Tulfalaq dia sebut, kejahatan wanita Yahudi kaki sihir tu, perempuan sihir tu lah, perempuan sihir kan. Jadi orang Yahudi ni banyaknya mereka ni kat mana tuan-tuan? Dekat Madinah. Dekat ni orang Yahudi ni banyak ha majoriti di Madinah, maka mereka beranggapan surah ni turun dekat kat Madinah. Tak apalah tu tak penting sangat. Okey. Yang, yang yang yang yang menariknya surah ni ialah saya rasa duk, selain daripada dia, dia mula dengan kul satu kata perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kul katakan wahai Muhammad. Kena kata ayat ni? Kena sebarkan, kena ceramahkan, kena forumkan, kena bahaskan, kena kena seminakan benda ni. Kena bagi tahu wahai Muhammad pada semua orang. Apa yang nak dibagi tahu ini wahai Allah subhanahu taala. A'uzubi a'uzu mohon pelindungan kepada siapa? kepada sken sken sken Allah lah. Yang kita kategorikan ayat ni sebagai doa. Doa mohon perlindungan kan semua tahu doa sunat kan? Doa kan sunat. Tapi ada doa yang Allah Subhanahu wa taala bajetkan dekat kita, peruntukan dekat kita, bahawa doa ni mesti wajib baca. Ni doa ni wajib tuan-tuan. Pasal apa? Pasal dia mula dengan kata kata kerja. Kalau dalam ikut kaedah fik, eh bukan kaedah fik, ikut usul fik, al-amru yadullu alal alal wajib. Setiap amar, setiap perintah Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam Quran semua wajib. Kecuali ada corina, ada ada pernyataan lain yang menyatakan ini uh, wajib kategori kategori kategori tertentu lah macam ada um, ada wajib, ada wajib wajib mutajak kan? Ada ada wajib wajib yang waktu tertentu. Contoh macam wajib haji, wajib hajinya hanya pada bulan sulejat aja. Tak boleh, tak boleh buat bulan-bulan lain. Walaupun dia apa? Dia wajib macam-macam kita solat lah, kita solat. Asal. boleh solat asal, tapi waktu asar jelah. Ha cuma antara pukul 4 pukul 4 1/2 sekian-sekian waktulah. Dia ada ada panjang dia punya tempoh, ada tempoh. Okey? Tapi doa Allah Subhanahuwataala ni dia peruntukkan kat kita wajib baca. Wajib. Yang ni wajib baca. Cuma wajib tu tak tak, tak ditetapkan pada waktunya. Ha, cuma ada dalam ada dalam dalam dalam hadis Nabi SAW tu uh, oh, a tinggal tak. Yang Nabi SAW... Salam um, Uh, azata firashi bila nabi duduk di atas katil lah pembaringan dia sebelum tidur tu dia baca dua tiga surah ni surah ikhlas surah uh, falaq surah anas kemudian dia baca dia dia apa dia sembur dekat apa? tiup dekat tangan dia kemudian dia sapukan kepada seluruh seluruh badan sampai semua anggota badan yang dia boleh sapu apa habiskan maknanya ini mungkin kita boleh jadikan sebagai Waktu yang nak kita sahut perintah Allah ni, bila lagi nak baca surah ni tuan tuan biasa baca waktu kundi tahlil kundi <gum> tahleilah tak tak kulhu Allah lah ilahilillah Allah akbar waktu kulangusubirannah itu itu waktu waktu tertentu, kan. Jadi sebelum tidur ni yang malah Nabi saw maka kita ikut lah, mungkin kita nak wajibkan tapi Allah dah bagi tahulungan kepada syaitan itu kepada Allah daripada kejahatan syaitan tu wajib tu terpulang pada kita nak tentukan. Tapi dalam banyak-banyak doa ni antara doa yang Allah wajib. Banyak lagi doa yang Allah wajibkan. Apa lagi doa yang Allah wajibkan? Al-Fatihah. Iyaka nak berdua, Iyaka nak setain. Eh, ini Ya Allah, tunjuklah kami jalan betul, Ya Allah. Ini sampai peringkat Allah kena wajibkan. Baca 17 kali sehari. Ini sampai peringkat Allah kena Kita boleh berdoa. Tapi doa agaknya banyak nak minta kaya. Tambah isteri contoh lah. Apa lagi minta... Minta nak senang. oh minta senang. Minta kaya je. Kita pun kadang-kadang tak pernah hukur. Diri kita ni mampu terima kekayaan tuan-tuan. Bagaimana boleh fikir tak? Kalau kaya nanti macam mana? Boleh agak-agak duduk surau ni lagi. Atau duduk mana-mana lagi dah lepas tu. Dah kaya kan? Tapi orang selalu minta Allah. Bila lah aku nak jadi kaya ni Allah? Kan? Allah kata wa am insanu idha mabtalahu rabbuhu fa wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa mabtalahu fa qadar 'alayhi rizquhu ahanan kala bal tukrimuna latim ila akhir ayah orang manusia ni Allah kata bila dia uji dengan macam mabtalahu rabbuhu fa di dimuliakan dia dia akan kata apa Fa ha, Allahu Rabbiy Allah mulia aku. Ya, Allah bagi aku kaya Allah. Allah bagi kita seronoklah macam kita lah kat Malaysia ni. Allah bagi aman, tenang. Tu Allah Allah bagi kemuliaan pada kita. Betul ke tuan-tuan? ayat kemudian. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Bila manusia ni diuji dengan hartanya yang dikadarkan, yang dipersempitkan, yang dicatukan. Faqala Rabbii maka mak, mereka pun kata, "Rabbii ahanan." Ya Allah hina kita lah. Allah tak sayang kita lah. Padahal Allah sayang kita lah dengan Allah bagi kita kadang-kadang sesekali tu ujian-ujian begitu. Masa kadang-kadang ada orang peniaga tu tak kaya-kaya, tak juga kaya-kaya. Kita pun tak tahu tu Allah punya kebijaksanaan lah tapi kalau di renung agaknya lagak-lagak lah. Pasal saya pun pernah orang tegur. Jangan ter... Boleh lah minta kaya Jangan minta kaya Kaya harta sangat Pasal apa? La illa... Allah akan uji kita Allah akan bebankan dengan pundak kita ni tuan, Dengan kemampuan kita aja. Kadang betul lah Allah bagi hak ni je lah Kalau bagi kaya entah mana lah Tu pasal kadang, -kadang saya, saya pun pelik lah Bukan saya nak menidakkan orang kaya tu, tu pulang lah Tapi kebiasaan pelik je Tengoklah soal khabar Usahawan-usahawan berjaya kan bila dia berjaya, apa dia punya kayu ukur KPI dia tuan-tuan? Apa KPI dia? Kayu ukur dia. Mercedes BG, BMW BG, rumah besar. Marilah bersama dengan produk kami. Ini dah jadi usahawan berjaya. Apa KPI dia? Kereta besar. Asal asal kaya mesti kereta besar ke? Tak tahulah kena buat masjid besar ke? Kena buat, kena buat sekolah agama besar ke? Sekolah agama tuan-tuan. Kalau -tuan, kat kampung tu. So, sekolah agama kafar kan Saya tengok kursi-kursi dia Semua kursi sekolah kebangsaan Benda dah kena apa? Dah kena <laughs> Dah kena apa? Dah reject hantar kat sekolah kafar Tak ada seorang nak buat peduli pun kan? Saya pun belum kena kaya ni Kena padan muka kau okay. Kemudian dalam uh, Surah ni Selain yang sebutkan tadi kul tu Kul ni semua ayat sama Standard saya rasa tuan-tuan semua ada karamah dia, kelebihan dia, ketinggian. Kan Alam Allah kan. Tapi kerana ada kul tu, mungkin ada fokus tersendiri dia. Mano Allah suruh kita ambil sikit... Uh, tumpuan lah kat situ. Jom ambil perhatian sikit ayat ni. Pasal ayat lain pun Allah sebut juga. Tapi kat sini Allah kul. Kul ni tak semestinya tiga kul. Kul ya ayuhal kafirun. Kul huwa Allah ke. Kul apa lagi ke kan. Tapi banyak lagi. Contoh. Kita wirid lepas solat, solat kan. Kul... Lillāhumma malikal mulki tu'til mulka man tashā. sampai habis itu biasa tu bagi tahu wahai Muhammad. Allah ni Allah ni apa? Qulillāhumma malikal mulk. Allah ni malikal mulk. Dia raja bagi sekalian kerajaan yang ada kat dunia ni. Tu'til mulka man tashā. Azan dulu ke botol? Azan dulu. Lah terus sampai kau goba agak-agak mau -agak. kodimah boleh yeah. ya yeah, memang ni ataupun tu sebut tunjuk penumbuk tak berhenti-henti <laughs> saya mana tahu kadang saya saya buat nota saya ni budak-budak tuan-tuan kan mudahlah mudahlah ikut suka hati dia tulis nota 8 8 keping tuan-tuan tahu berapa keping sebut ni 5 6 keping apa mengusat satu <laughs> nanti tunjuk penumbuk. tuan-tuan lah. dah hentilah <laughs> dulu saya tuan-tuan kerja saya jemput orang ceramah. Sesusah kan. Susah-surah sesama jemput orang ceramahlah. Sekali orang, sekali suruh ceramah macam itu tau. Okey. <tuh> Maknanya tadi lupakan tadi kita ambilannya. Terus kita bagi-bagi kita pergi pada ayat. Allah SWT suruh kita berlindung kepada Allah. Yang menariknya minta perlindungan ni kepada Rabbinnas, Malikinnas, Ilahin Nas. Wahai manusia, minta mintalah perlindungan kepada penguasa kau ni. Siapa dia? Rabbin Nas, tuhan manusia ni. Malikin Nas, Rajanya manusia ni. Raja ni tuan, tuan jangan pandang macam raja je. Inilah presiden manusia. Inilah Perdana Menteri manusia. Inilah Raja yang paling besar manusia. Apa lagi? sultannya nya manusia. Itulah. itulah tahap Allah tu. Maknanya yang paling besar tu itulah Allah. Kalau kita kita pandang raja Macam raja Raja kat Malaysia Dia tak ada kuku <laughs> tak ada kuku. Raja Malaysia ni macam itulah Dia tak boleh nak Endorse ha. Raja manusia ni Dia boleh buat apa dia nak Itu pasal dalam ayat ni Arab bin nasi Malikin nasi Ilahin nasi Semua baris bawah tuan-tuan Menunjukkan itu mudaf mudafun ilaih kata kata kata apa kata sandar menyandar api annar tapi narullah itu api Allah mana api Allah macam kita kata air air mineral bukan air itu, air mineral mana satu perkataan jadi tuhan ni manusia Ini tuhan ni tapi tuhan ni manusia ini penguasa ni ini penguasa ni penguasanya manusia ini api ni ini api Allah ni jadi ayat ni nak mengingatkan ni ni ni ni raja, ni raja ini Tuhan tapi Tuhan kita, Tuhan kamu ni. Kita punya Tuhan ni yang main-main ni. Mana kalau kita minta ni mintaklah kepada Allah. Tapi jangan kita kata kita yang minta. Kita ni ada banyak kategori tuan-tuan. Saya orang biasa, penguisi surat, tahap penguisi surat, ketua kampung tahap ketua kampung, ketua, ketua daerah tahap BO dia. Ke tahap YB dia Tahap EXCO dia Tahap Menteri Besar dia Tahap Perdana Menteri dia Tahap Raja dia Semua ni kena minta perlindungan kepada Allah Kenapa? Kerana kena ingat Kita semua ni jenis Semua level manusia ni Perdana Menteri ke Sultan ke Semua ke Tak lari Tak lepas daripada Gangguan syaitan Ataupun kejahatan Syaitan Yang serang kita semua habis-habisan Dia tak akan tinggal lah. Dia tak akan serang kita je dia akan serang kita sebagai kaki tangan kerajaan. Dia akan ki serang kita sebagai kaki tangan bank. Yang nak kira duit selalu. Dia akan dia akan serang kita sebagai peniaga. Kita kena ingat. Ada ayat yang Allah Taala Beri amaran. Wailul lil mutafifin. Neraka wel. Kecerakaan bagi orang yang tipu pada. Apa? Wailul lil mutafifin. Allazina izaktalu ala nasiak. Jaktaful nampak macam tu. Macam tu. Orang yang tipu kill. Apa? Timbangan tu, dia tu. Yang tipu timbangan. Yang tipu macam-macam lah. Ni semua ada dia punya. Ni ada semua kategori. Semua akan kena serang. Maka oleh kerana itulah Allah SWT sampai peringkat kena wajibkan kita minta pelindungan. Orang biasa, cara orang biasa lah. Syaitan kacau. Macam kita kat masjid ni. Itu middle apa middle weight ni. Bantam weight ni. Kecil je. Serangan dia kecil. Susah benar nak angkat takbir tu tuan-tuan. Ya Allah, ya Tuhanku. Allah. Tak jadi. Allah kan. Ustaz Zahidros bahas tentang takbir ni ada takbir aturomen lah. Takbir cangkok lah. Takbir tangkap lah kan. Semua ni gangguan. Ambil wuduk pun. Macam kena, tak kena. Kenakah? Ulang balik. Dah basah lah. Saya pernah semayang solat maghrib dekat hentian bukit dukung kajang. Saya memang nak cepatlah sepatutnya ikut adab, ikutlah muafiklah dengan dia kan. Tapi dia nak kejar, semayang ambil korang. Orang yang semayang, tadi dia nak semayang lah. Pasal saya tengok dia, dia berdiri tu saling macam lah. <laughs> dia, dia, dia berdiri gitu kan. Biar korang sudah lah kan. Gitu kan. Lelah macam macam dengan tak takpelah. Saya mufarakal dulu. Tak habis-habis. <laughs> dia tak habis. Dah habis saya solat macam doa balik. Tak habis gitu lah. Kan. Allahuakbar. Eh, tak jadilah. Allah, apa masalahnya tuan-tuan? Saya buat kajian. Takbir ni satu perpuluhan lima saat tuan-tuan. Sudahlah. akbar Itu pun panjanglah. Coba tuan-tuan kira. Siapa ada set timer? Kira sekejap. Allahuakbar. Berapa, berapa perpuluhan saat? Satu saatnya cukuplah. Sudahlah. Daripada satu saat ni lah kita boleh masukkan dia punya Instrumen-instrumen niat apa dia, ta'arud, apa? Ta apa lagi kan? Kan? Ta'arud tentang waktu solatnya, apa lagi? Berperakaannya. Tapi nak mempermudahkan proses tuan-tuan. Kadang-kadang kita nak masukkan niat tu, nak lintaskan niat dalam satu saat tu. Apa susahnya kalau kita, kita memang dah solat lah, tak payahlah. saja aku solat, tak payah memang kita solat lah. Tak payah sebut lah. Ya Allah aku solat maghrib sudah. Macam apa? Kita duduk berjemaah. Solat maghrib tak ayah sebut opera kaat mana dalam dunia solat maghrib 4 rakaat semua 3 rakaat tak payah sebut 4 rakaat ya Allah aku ni solat maghrib dah tunai hutang tu tak ayah sebutlah itu bahasa itu bahasa mana tunai hutang tu tuan? kan ada memanglah ada an ni macam tunai tu bahasa sekarang ni lain tuan cara, cara penterjemahan tu makmum ma lillahi makmum man tu tak payah dah kalau dah jadi imam memang imam lah kalau dah jadi makmum memang makmum lah Tu pasal susah. Saya saya bagi perumpamaan mudah aja. Kita gigit naik kereta nak balik kampung. Daripada sini nak pi Perak, balik Tuloi lah. Balik Tuloi Intan lalu mana tuan? Kalau Plus turun mana? Biasa turun Bidoh. Oh, ah pandai tuan. Turun Bidoh, Bidoh dah apa? Tapi jalan Bidoh dah apa? Ada jambu. Pernah tak dekat rumah kita berniat nak beli jambu? Kita buat turun dia keluar way Plus bayar tol. Keluar bidu, jalan, bang, bang, bang, bang, beli jambu bang. Eh, berhenti. Ada tak kita kita susun niat tadi? Saja aku, Ya Allah, nak berhenti, beli jambu, tunai kat orang ta'ala. Barulah berhenti. Sak. Tak ada. Sak gitu. Macam itulah kita lintaskan niat kita dalam solat. Tapi tak boleh juga. Allah. Itu cara orang bersolat lah. Syaitan kacau. tu yang tak dapat muafiq dengan imam. Tak dapat kekusukan dalam solat. tu satu. Itu cara-cara ni Cak Banyak lagi lah. Kat, kat, dekat, dekat, sebagai kat, sebagai orang bekerja macam-macam lah. Was-was dia kan. Dan, cuma yang paling dahsyatnya, jangan sampai kita was-was kepada hukum Allah, sudahlah. Dan, kita, kadang-kadang kita pun ustaz pun susah, susah nak buat ni. Susah kita nak laksanakan ni. Kan. Itu belum jadi menteri tuan-tuan. Nak, nak jadi menteri, sebagai menteri menteri kebajikan masyarakat. Contoh ke? Menteri apa lagi? Menteri sukan ke? Menteri sukan lah. Macam mana nak terapkan unsur Islam dalam dalam kementerian sukan tu, Tuan-Tuan? Macam mana tuan-tuan boleh fikir tuan-tuan? Kementerian perpaduan ke? Kementerian sukan ke? Kementerian pelancongan ke? Ke apa kementerian lagi yang ada kat Malaysia ni? semua kementerian ni kemajuan tinggi kementerian pelajaran macam mana nak masukkan kebesaran Allah dalam kementerian ni masa mana nak masukkan hukum-hukum Allah yang beribu ayat ni yang beribu hukum Allah bukan beribu ayat tuan hukum Allah tu yang beribu beratus tu yang kena laksanakan tu pasal Nabi SAW alaihi dia dapat al-Quran dia dapat wahyu Allah dia bukan nak dia bukan dia bukan nak solat semata-mata dekat Mekah tu Nabi nakkan tampuk pemerintahan tu Supaya dia boleh laksanakan hukum Allah yang tak boleh orang individu laksanakan. Yang tak boleh pengusir surau ke ataupun orang-orang kampung je laksanakan. Dia mesti ada satu kuasa yang sah. Kerajaan yang diberikan apa, mandat sah tu untuk laksanakan. Itu pasal Nabi terpaksa tinggalkan Mekah untuk apa? Untuk ambil mandat pemerintahan di Madinah tu. Supaya hukum Allah ni boleh dilaksanakan. Banyak hukum Allah ni tuan-tuan cuma kita kebetulan bincang tentang bab tahara, bab solat kan. Jadi tak tak ter, tak tak di reveal lagi, tak apa tak ter, tak ter lagi. Hukum-hukum Allah yang banyak. Tu tengok dalam suratul anfal macam mana Allah Subhanahuwataala perintah nabi ataupun macam mana nabi mempraktikkan hukum-hukum peperangan, hukum diplomatik, pentadbiran, hukum aa, nak berjumpa, macam mana nak buat kerajaan campuran dengan orang-orang bukan Islam. Pening kepala rakyat hari ni. Bila macam mana macam mana orang Melayu nak bergabung dengan Cina, bergabung dengan orang-orang muka Islam. Kita kata tak boleh lah kita. Tapi inilah yang Nabi praktikkan dulu. Ketika Nabi dibandingkan dulu. Jadi ini yang nak dibincang, nak dibahaskan. Tapi TV, televisyen yang sepatutnya memberikan penerang kepada kita. Kerja menjelaskan macam mana nak menyanyi, macam mana nak menari itu ya masa itu ya kebanyakan masa ni peruntukan tidak diberikan peluang untuk kita ni mendalami ilmu-ilmu yang banyak. Tu pasal TV contoh ada tu instrumentlah kan. Mana TV ni sepatutnya beri ruang kepada kita untuk mendidik rakyat lah Tu pasal bukan sekadar hukum-hukum agamanya. Peraturan-peraturan harian pun perlu disebut kat juga dalam dalam TV tu supaya orang tahu bab-bab hukum, bab-bab undang-undang sama neko pun orang yang tak keti Cuba cerita sikit dalam TV tu. Kan? Terjauh ya? Tapi yang ceritanya ialah. Was-was ini menyerang sampai peringkat semua level orang. Jangan baca sampai orang biasa je. Orang besar tu asal. Tak boleh kita laksanakan sanukum Allah SWT. Ini mungkin antara was-was yang paling tinggi lah tahapnya. You mean it? You know? Tu tuasa dalam dalam ayat yang lain. Dalam surah al Baqarah saya lupa ayat tu. As-syaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan ni memang dia menyediakan kita ni miskin. Miskin, apa-apa kedana, bankrapsi, apa lagi? Sampai itulah tahap orang kita, semua orang. Janganlah pergi masjid ni, rugi buat letih je. Kau duduk rumah, relax, letih kau bekerja tu. ah ha, tu contoh. Apa lagi? Tak payahlah pergi kenduri kendara tu, pergi join program tu. Itu semua orang tak boleh pakai lah macam-macam. Dia macam, -macam. tu, orang masjid ni lain lah semua mengganggu pengikiran. Itu tahap orang biasa. Kalau sebagai penjawat, sebagai sebagai ketua jabatan, sebagai ketua DO ke, sebagai ex ke, sebagai menteri ke, macam mana tahap syaitan nak ganggu kita pula? Itu yang kita kena baca ni. Sangat bahaya, sangat bahaya tuan. Teruslah dari masa, semasa, dari masa ke semasa, mohonlah pelindungan kepada Allah SWT supaya kita ni lak terlepas daripada bisikan dan gangguan syaitan ni. Dan yang pentingnya tuan, bukan syaitan sangat yang nak pergi serang kita ni kan yang dalam ayat Al, Al, Al, Al, Al, Al Quran yang lain. Wkalaikal jangan alikuli nabiin aduan syaitin alinsi wal jin zukru fal kauli dan demikianlah bagi setiap tempat, setiap kampung, setiap negeri, setiap negara, setiap benua, setiap tiada tempat Paling lah. jika pun kampung lah. Allah jadikan aduan ada musuh bagi kamu. Siapa musuh ni? mereka ada daripada kalangan syayatinal insi syaitan syaitan manusia dan syayatinal jinni syaitan syaitan jin maknanya apa tu? ada syaitan jin ada syaitan manusia apa kerjanya zukhrufal qauli ghururah mereka membisikkan kata-kata yang mengendurkan akidah kita Melemahkan kepercayaan kita Inilah kerja dia Dia masuk kampung ke Dia masuk TV ke Dia masuk dalam buku ke Dia masuk dalam artikel majalah ke Semua nak melemahkan pemikiran kita Semua nak melemahkan iman dan akidah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengikut cara-cara dan kepakaran mereka Syaitan kan ada level ya Begitu juga dengan tentera-tentera dia Yang terdiri daripada syaitin al-insi wal-jin ni Itu pasal bila dajjal keluar tuan-tuan Dajjal keluar je nanti Semua syaitan akan lapuk diri pada dia Berobot tuan-tuan Berebut untuk apa? Untuk berkhidmat Kepada kepada kepala dan Kepada syaitan ni. Sebab Dajjal ni Itu pasal macam kita lah macam kita. Kita, kita kalau kat kampung kita ni Kita skema tu. Kita biasa relax Jom kita buat program lah, Jom lah. Buat ceramah jom lah Jom kita buat program dakwah ziarah Jom lah. Tapi cuba turun Tok Guru ke? Turun menteri ke? Puh kita punya semangat kan Jom kita buat Tok Guru depan mata ni Itu pasal zaman Zaman Nabi pun ada. Kan zaman Nabi bila Nabi ada, bila bila bila berlaku perundingan Nabi nak pergi masuk Mekah. Kan Mekah hantar wakil. Siapa wakil tu? Saya lupa nama dia. Dia kata apa? Aku tak pernah tengok manusialah. Bila dia meludah, orang berebut nak ambil ludah dia sapu kat muka. Bila dia suruh, berebut orang bergaduh-gaduh nak melaksanakan perintah dia. Apa dia? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad orang suruh sahabat-sahabat. Bila dia suruh sahabat berebut, sahabat nak buat kerja. Tapi bila Nabi Muhammad tak ada. Apa Abu Bakar kata? dan dalam, dalam dalam hadis pun kata jangan nak apa sesungguhnya Muhammad itu mati kan mati gitulah adakah kerana bila mati itu nak berpaling tumit-tumit kamu ke belakang meninggalkan Nabi Muhammad pengajaran kan mana kita ini bila ada ada bos ada tuan guru ke ada ada apa tokoh depan kita semangat rasa tuan-tuan itu pasal syaitan syaitan dan tentera pun jangan tu juga bila keluar dajal mereka bersemangat untuk mekerja tu nanti. Yang mekerja siapa? Bukan syaitan saja. Tentera-tentera syaitan. Tentera syaitan ni banyak tuan-tuan. Kalau buat kajian lagi tentera syaitan siapa, barulah kita tahu. Hidup kita ni diserang se se sepanjang masa dan sepanjang waktu. Faktu. Jadi ini salah satu daripada ayat Allah SWT yang memberikan peringatan kepada kita. Bahawasanya kita tak boleh lari daripada mohon perlindungan kepada Allah SWT. Dan yang penting Allah itulah kita tanamkan pemikiran kita Sebagai tempat yang terakhirlah Ataupun tempat yang seagung-agungnya untuk kita Kita mohon perlindungan Kat mana lagi nak minta lagi dah Bukan tak ada manusia boleh ubat lagi dah Penyakit was-was ni tak ada doktor boleh ubat tuan Al-Quran, ajaran Nabi Sunnah Nabi Perintah Allah SWT sahajalah yang boleh Mengubatkan salah satu penyakit besar dalam Jiwa dan diri kita ini. ni Mudah-mudahan ada manfaat saya sebagai orang baru dalam dunia dakwah ni Mohon ampun dan maaf Sekiranya ada keterlanjuran kata-kata Bahasa dan penyampaian Kalau ada maklumat yang tersalah Tolong maklum pada saya lah Mungkin kena cepat-cepat betulkan Kadang-kadang saya ni dengar ceramah ke gitu Dengan kuliah Bila dalam kelas, bila belajar Mungkin tertidur terlelap Salah faham, salah dengar Mungkin saya bawa ajaran tuan Kalau saya rasa tergelincin Ingatkan saya cepat Sebelum saya nanti pergi sebar kan. Yang muka-muka Jadi itu saja tuan-tuan kalau ada kesempatan, kita boleh bertemu pada masa akan datang. Saya ucap terima kasih Di atas kepercayaan tuan-tuan berikan kepada saya. Mudah-mudahan ada manfaatlah daripada apa yang kita sampaikan. Khususnya pada peringkat awal tadi, kita ingatkan sudah aspek bahasanya. Kemudian kategori surah ni merupakan surah doa. Kita jangan lupalah doa tu. Biasa kita sebut, A'udzubillahimna syaitanirajim. Lepas ni, orang macam, A'udzubillahimna si malikin nasi ilahin nasi min syadil waswasil khunnas. Fuh, macam kau punya ta'us tu. Aini kan perintah Allah, kan? Jadi yang kemudian was-was itu tidak menyerang kita semata-mata tapi menyerang seluruh segenap kategori manusia. Dan inilah ikhtiar kita untuk menyelamatkan diri kita. Wallahu'alam bisawak, aku lukau lihazah wa astaghfirullahalazim. Wali sa'iril muslimin awal musliman pastaghfiruh. Innallahu'al ghafuru rahim wa'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya Wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma rahamna bilqur'anil azim Wajjal hu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah Allahumma zakkirna minhuma nawasina wa alimna arzuqna tilawatahu ana layli wa, nahar, wa ja hujjatan, ya rabb alamin wa ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillah bil kita tangguh dengan tasbih kifarah dan surat al-'asr. subhanakallahumma wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bismillahir rahmanir rahim innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq